A'udhu billahi min al-shaytan r-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamda lillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa n'audhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seyyi'at a'amalina Men yahrihe lillahu fela mudillelahu ومن yudlilhu fela haadiyelahu Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la shariqa lahu waishhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du yaa ayyuhal lezeen aamanu attequ allah haqqa tukatih wa la tamuotunna illa wa antum muslimon amma ba'du fa inna asdaqa alhadithi kitabu allah wa khaira alhadiha di muhammadin sallallahu alaihi sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du yezir falandrimi dhe hamdi i takon zotit allahut jalla jalaluhu pershendetit tona dhe meshira e allahut te vareke u teala da bekim te ti qofshin bi motmirin dhe zatriun e pejgamberve muhammedin sallallahu alaihi wasallam Bi shok të ti besnik Bi famine të ti të ndërshme Bi bashkëshor të ti të pastra Dhe mbi gjithë muslimanët Të cilët të ndjekë rrugën e ti me të mirë Deri me ditën e kiametit Do të vazhdojmë i lejnë Allahu Tebareke u e Teala Në këtë dit të bekuar të Zotit Ditën e Gjumas Që ti ndajmë disa qasën Nga jeta jonë Për të mësu diçkan nga fjalët e Allahu Tebareke Në shenë respekti Dhe në shenë madhrimi të ditës Besimtari obligohet Me obligimin më të madh ditën e gjumas Ajo është falja e namazit Dhe rrëth e për çark namazit Dhe për zbukurim të namazit të ditës e gjumas Allahu Gjellegjellu ka caktue khudbe Ka caktue khudbe e cila e madhron ditën dhe e madhron namazin. Dhe për zbukurim tjetër, Allahu Gjellu Wa Ala e ka bohe të pëlqyjer, e ka bohe sunnet të pengamerit sallallahu aleyhu sallem, që besimtarët ditën e gjuma të ledzojnë nga libri i Zotit të të tërë, të, të, të, të ledzojnë nga fjalët e Zotit të të tërë. Të. Andaj, sot me lehinë Allahu Gjellu Wa Ala e përfundojnë një sure, të cëmë kemi filuar paradisa gjumave ajo është surja e illit surja e nejmë e cila i ka zbit me nga meri sallallahu aleyhi sallam duke qenë aj në meke duke qenë në periudhen mekase dhe kemi fol për periudhen mekase e cila ka qenë periuda e ndërtimit të muslimanve sot që muslimant e dëgjojnë në minare E shëdhë dua la ilahe illa allah wa e shëdhëu an muhammeda rasul allah është rezultat i asaj e cila ka filluar në Mekë sot muslimanat të cilat i thojnë vetes musliman dhe i besojnë Zotit dhe i besojnë vetë Gameli sallallahu alei wasallam dhe i besojnë botës tjetër është vetëm sa rezultat i asaj e cila është filluar nga njeriu më i mirë ajo është Muhamedi alayhi salatu wassalam andaj disa dietar në shpjegimin e kësaj sure, në shpjegimin e surës e nëgjëm, e cila përkëthimin e ka surja e illit, në ca Allahu u gjellohale ka kryu shumë yje në këtë bot, ka kryu Allahu të vare kjovë të ala shumë prej galaktikave, në të cilën notojnë shumë prej planeteve të cilat nuk jaudim fundin, nuk jaudim fundin. Mirë po allohu të bare kjovë të ala, me dijin e ti të përsosur dhe absolute, i menajon sendet, i menajon kryesat e veta, dhe nuk i del prej dijes allohu të bare kjovë të ala, asë sendi më i vogël. Illi, illi, në këtsure, përmendëm kush është illi, mirë po në mënir metaforike, në mënir allegorike, në mënir për ta zmadhu që është tjën, Allahu جل و علا thon disa dretar e ka për qëllim e ka për qëllim Yllin Muhammedin alayhi salatu vesselam. Njerëzit në këtë botë, në veçanti në shekullin e 20 dhe 21, do të cilët nevojë i takojmë këtyre viteve të këtyre dekadave të këtyre shekujve, njerëzit e kanë humbur bot kuptimin e fjalës njerzillok, njerzore. Qka do me thonë njërzore? Qka do me thonë njërzilëk? Sot njërzit flasin, njërzilëku dhe njërzia dhe morali dhe edukata dhe njëri i mirë dhe njëri keqë e kështu me radi bojnë mo abetët dhe kuvendojnë në përkuvendimet dhe me zliset e tëre. Po qka do me thonë njërzilëk? Kanë me morë për model dhe mi thonë si të boshë si ki je njëri, si të jeshë si filani nuk je njëri, A thu valgë zdo njani që takon dhe që a kalon në rrug, dhe që ka e takojnë anë në përtakimet e tona, a ja vlenë zdo njani të prej tëre me thanë, kishte njërzilok, kishte njërzore, njërzoria është shumë e madhe. Ma dje, ma dje, qëllimi jetës, qëllimi kësaj bote, të shkurt me a fatë, ku a ka thonë Allahu i la e gjelin musemme gjdo njani e ka e gjelin e e regjistrum shumë e shkurt qëllimi cili është qëllimi është që ta rrijët njërzoria mu, mu e u bo njeri mu e u bo njeri a thu val djetarët kur thonë se njeri ju në këtë bot e ka për qëllim me arrit mu bo njeri a, a është kjo pështërsin për njeri ju apo ngritje në këtë botë për ta kuptu ma letë thanjën e tyre të, të vjetër, vetëm dalë mi një herë në sheshën e kësaj botët tonën. E shepë se njërzi loku mungon, e shepë se morali mungon, e shepë se komunikimin njërzor, esencial, të njërzit mungon. Deviimi i shumë dë banë me kuptu e fjallën e djetarve se njëri ju për një me është randë mu bo njëri dhe mu bo me njërzore. E pinga meri sallallahu aleyhi sallem është dërgu për këtë qështje Për të na e matë neve njërzilokun Për të na e matë neve njërzorën A ka dikush që i e ka njërzorën komplet A ka dikush në bot I cilje e ka njërzilokun Në mënir Pa Diskutume Arsimtar qoft Mësues qoft Edukator qoft Djetar qoft Hox qoft Hafiz qoft Qfar dhe qoft Kujdestari shpis ti qoft A ka dikush që e ka ketë njër zillokun me veti Nuk e ka Kanë prej njër zillokut Po kur kush nuk e ka njër zillokun e plot A e gziston dhe një njeri që e ka njër zillokun e plot është vetëm nja Edha jo është illi Edha jo është i vetëmi personalitet Dhe i vetëmi njeri Të që ne ka zerë Allahu të barek e uve të ala Për ta derë dhe për ta lëshue Me bo lëk njërzilokën në mënir të plot të Muhamedi Alehi Salatu Veselam i vetëmi njërzilokë njërzoria nuk ka njëri i cili me plot kuptimi në fjallës është njëri e dëshmon njërzilokën e ti si që është Muhamedi Alehi Salatu Veselam është Muhamedi Alehi Salatu Veselam kur të fletë registrohet kur të shikoje shikohet me vëbendje Kur të heshte, heshtja ti ka kuptim. Kur të boje me gisht, gishti ti ka kuptim. Kur të rije me një njëri, neja me ti ka kuptim. Kur të apraktise një njëri, edhe kur të loje anësht një njëri, ajo ka kuptim. Kur të përshëndete dikan, ajo ka kuptim. Kur të falët, ka kuptim se krit bote e për cilin. Edhe neve sot, ka pa, pa ata e për të cilmi në namaz. Lirërimi i ti tij ka kuptim se e gjithë bota lëshot dhe me studiuë çka desh ti më thon. Atu vallë. Krejt këto neve komplet pa porjashtim në xhami dhe në këto xhamijat. Sa jena pak, sa pak janë ato njerëz të cilët kur të folmi na e merr dikush edhe thot takshimi çka ka thon. Mës shumë dimund prindi jot ose baba jëtë, ose fmi jëtë, ose këshia jëtë. Da më në thonë, prej njërzi loku të kena pak, nuk interesohë njëzit që kena thonë na, se se jena kur kushi. Po kur thoje Mohamedi Alehi Salatu Veselam, ngritë të dënjo janë dhe shikonë se që ka thonë, dhe studionë që ka thonë. Andë kjo është Mohamedi Alehi Salatu Veselam, të cilina e ka dërgu Allah u të ba dhe kjo u të ala, për me pas peshore të njërzi loku të tonë. Çdo herë kur e humb me një xhillokun, e humb me një zorrën, e humb mi ata që kanë neve duhet më pas, më të madhe, atare e nxjerr mi veten peshorën, kandarin e Muhamedit aleyhi salatu vesselam, dhajina fot. Ktu keni devijuar, ktu e keni gabuar. Ktu nuk është rregull. Kjo nuk është për njerzillokut. Vetëm kur të na kshirë një herë me heshën e tila, na fot, kjo nuk është për fejes. Kjo nuk është për njerzillokut. Erdi njëri të pinga meri sallallahu aleyhi sallam dhe shikone se si drejtohet njërzi lëku në ata i cili e kojë njërzion komplet. Erdi njëri të pinga meri aleyhi sallatu a selam dhe ki njëri, tabijati i ti, karakteristika, tërbija e ti ishte e mangët dhe e keqe e ti ishte nervoza me një erë shpërthente, u hidrojke shumë Dhe shkoj të Muhamedi Alehi Salatu e Salam Se shkoj? Sipse e din të se vetë maj E regulon këtë problem të ti Dhe i tha, ja Rasul Allah E usini Tha, oj dërguar i Zotit Ma jep një kshiu Ma jep një kshiu Tha, la të gdob Tha, mos u hidro Tha, ja Rasul Allah Ma jep edhe nja Ju duke pakt, ju duke vogël Tha, ale i salatu e sram, për zdyti, la të gdobë, mosu hidro, mosu zemro, mosu nervozo, prape shkurt ju dukë, dy fjallë, mosu hidro, ta ja dhe suur Allah, ma jep edhe nja, me shprejtë që si më spi dhotë diqka tjetër, me shprejtë se më spi ashton pak, tha, i dërguari Allahu sallallahu aleyhi sallam, la të gdobë, mosu hidro. Trehe, e për sëriti, për të njëti njeri, të njëti në kshilë, dhe ky hadith është i përban për dy fjallëve mos u hidra edhe në gjurë në rabo është e til la të gdob mos u hidra dhe pytja e ti më këshila a thë u val a ka mundësi djetarë të kështu para shtërën pytjen a është e mundur dy fjalli dy fjallë me a ja regullu e problemin e jetës në njerit komplet po është e mundur Dhe ka qenë e mundur sepse është regullu problemi ti Sepse kur ka artë e pengameri Alehi Salatu e Selam Ska ardhe që me pytjen Për ka artë e pasqyrija ma e madhe që a egziston Dhe kur ka dalë para Mohamedit Alehi Salatu e Selam Nuk ka dalë para gjdo njërit të zakonshëm Jo, ka dalë para njërzorës Ka dalë para njërzilëkut Dhe Mohamedi Alehi Salatu e Selam E ka shiku problemin e ti E ka shiku defektin e ti E ka shiku e që që ka i mungon ati Dhe me një fjallë të vetme Ja ka rrumbulaksu e të gjith problemin ku e ka aj Dhe me regulimin ati problemi Regulohet njërzoria e ti Të tjera të regulohen I tha mosu zemro A e disa epshtirë është kjo? A e disa epshtirë është kjo Për njerëzit të cilët e kanë problem nervozën E kanë problem temporalokun Ndzehën E kanë problem hidrimin Allahu të barë kjove të ala Në Muhammedin a lehi salatu e selam Nuk ne e ka të regu neve vetëm një një njëri të thjesht Nuk ne e ka të regu vetëm se një form të njëriut Sepse plët njërzi shë ofmi në jetën don Mirë për në Muhammedin a lehi salatu e selam Allahu gjellu ala e ka të regu e madhështin e ti Në kryimin e Muhammedin a lehi salatu e selam Allah ju jallallahu ka tregu urtsinë e tij se si duhet më çënë njëri i plot në Muamedin alayhi salatu vesselam u shkrua pasqyra më e mirë e njerëzve andaj ata njerëz të cilët nuk e qesin vetën para pasqyrës e Mohamedit Aleji salatu vë salam ata nuk dëshirojnë me rrgullu njërzorën nuk dojnë me e plëcu njërzilohu në të tëre dojnë me qëndru në ata e cila në brendin e njëri u quët shtazarakja kafshoria ajo kafshon ajo është eger epshi dhe egoja dhe përpjekja për tijarit qolimët dhe epshet Eksa i bote është e egër. E kafshon tjetrin, nuk e mshiron tjetrin. E Muhamedi alayhi salatu vesselam erna këtu botë për më tregue se kjo botë nuk është njerzillok. Andaj tha e dhunja maluna. Shikon njerzillok kush i shikon. Shikon atë që shikon njeriu me njerzin e plot. Tha o oh, ju njerëz, kjo botë çka ju po ngareni dhe po vraponi më saj, ajo është e mallkuar e nuk javlen për një të malkuar me shkel një tjetër i cili nuk është i malkuar të zotit e bareke vë të hala nuk javlen me shkel një rion për një të malkuar nuk javlen me shkel as kafshën për një të malkuar andaj njër ziloku i muhametit alej i salatu e selam është i përmendur në këtsure ku tha allahu të bareke vë të hala u e nëgjmi i dhe hawa dhe i li kur shlohot prej lartë Ili, kërë shlohët praj lartë Neve, Allah u gjellëvana ka kryu e në atë natyrë Që neve kërë shikojmë qelën dhe njëherë Në atën, shofëmi yje pëllot Jo besimtarët, ata të cërat i kanë përqelë disa shkrimë dhe libra të veçanta Ata diskutojnë, ata diskutojnë dhe i bojnë të moa vete ata triçka kanë lexuar për këtë meselë e din këta se ata diskutojnë a ka mundsi ndonjëhill më radhë me na me na me na djeg krejtve ç'u i boi disa mohbete dhe i kanë disa data dhe disa kalendare jo këtë vitë jo na dvit ka mundsi më radhë s'ka mundsi më radhë dhe, ra. dhe friksohen dhe i friksojnë njerëzit kështu në borshtet të mroja i friksojnë dhe i marrin në frig dhe ju krijojnë filma të cilat ja ushtin fobiin edhe friqën më të madhe se është e mundur më radhë ndonjëhill Allohu të bëharë kjo të ananeve në Kur'an në e ka prejke qështje. Allohu u gjellohane ka prejke qështje. Po është problemi besimit. Problemi se ata nuk i qesin të sendet e pasqirja. Te Muhamedi a.s. Allohu u gjellohane është ta i cili ka kryu yjet. Dhe ato është të vërtet se kanë të gjardë. Dhe ata djegin. Dhe ata përvloj. Dhe kjo është të dimi vërtet. Po është të vërtet se ato bim dhe nashkatroj nuk ës Atana Allahu tebaraka وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون فطلوا تبارك وتعالى اذ الله اي ائصيلي يا قلبا يوڤ يوڤ shikane kjo fjala Juve njerzit nuk e mendoi Juve neve Allah nuk ja u ka bo kafshve, yjët, neve. Tokën nuk ja u ka bo kafshve, neve në i ka bo. Qeli nuk ja u ka bo kafshve, neve në i ka bo. Gjdo sen që e këzistot është për neve, për, për njeri unë. Allah u thot, yjët, krejt, komplet. Anip se njerëzë nuk i studiojnë ato. Yjët e mloja, djeli, hana, edhe shumë të tjerët së da ti ka përmenë Allah u gjellë u ala. Këto të ti ku mba për juve, për çka? Liteh të dubiha fi dhulumatil barri wal bahar Që t'i gjeni rrugët e juve Në tokë dhe deti Në përmjet yjeve Dhe ju e dini shumë mirë Se para se me egzistue Shënjat në rrugë Para se me egzistue Shënjat në telefon Para se me eshluve navigacionin Me ta gazu rrugën Kanë egzistu yjet Liteh të dubiha Me e gjetë rrugën me ta Para mendoj me i hek shenjat e rrugës. Vetë para mendoja. Do nuk është larg mendjes me hek ato. Me i hek shenjat e rrugës, komplet me hek të qytetëve, të mohallave, të lagjeve. Çish udhfton njeriu? Çish rrugton njeriu? Ka shkod. Ku e di ku është? Me i hek këto shenjat, kur ku nuk ka shenjë se ku ije. Me ta hek shenjën në detit, midis të detit ka ije. E Allahu u gjellu ala për rahmetin e ti të matë që ka thënë Ajo është i cili, ja u ka vendos juve ijet lartë atje Nëse s'kini shenja në tokë, i kini ijet lartë Dhe ata të sëtë i studiojnë ijet në përmjet ijeve e gjenë rrugën, ku janë? Li të htedu u biha që t'i gjenë rrugët E me Muhammedin a.s. Pse është për njësë u ije, i uli me Muhammedin a.s sepse kur t'humë bëndë shenjat e akiretit, kur t'i humë njeri ju shenjat për drejtë Allahu të barek e vëtë ala, kur nuk ka diku shka i kazan se drejtë Allahu të kënejna, jo këne, kjo është kjezimit tepërt, kjo është zbritje një dhenit të tepërt të, të ligërimit, po kështu duhet kuptuar shembolimet e Allahu të barek e vëtë ala, kur njeri ju e humë rrugën drejtë Allahu të barek e vëtë ala, është absurditet, nuk ka mundësi me ta kaqallzuë dikush përveç njerëzit. Ai është Muhamedi alayhi salatu vesselam, i dërguar i Allahut te bareke وتعالى me mesazhin më të lartë, të cilin e bart mbi supat e tij, ai është Kur'ani Allahut te bareke وتعالى dhe shërimët e tij. Te sadh kanavar në për hadithe dhe jeta e tij e beqajshme, e cila neve na ish çaron çdo detaj dhe çdo herë kur ai humb ndonjë shenjë, neve e çemëri librin, thojna, këtu kokshmi. Çdo herë kur na humb rruga midis rrugës, dhe thojna, në çelin sa kilometra kemë ecë. E shikojmë ajetën. Sa ahireti nuk matet ndryshe. Ahireti matet vetëm me libr, vetëm me Kur'an. Akhireti nuk matët me kilometra Ane ka thënë Jahja Ibni Muad Me thawizu l'akhira Tuk ta ubi l'kullub Ka thënë Rrugët e akhiretit Rrugët e akhiretit Nga se kështu i ka qytë dhe Allahu Turuk, subull, rrugët Se qojnë dhe Allahu u gjellë u hala Rrugët e akhiretit Ka thënë nuk e cënë me kamë nëse dikush prej juve ose dikush prej neve thot du munis ka Allahu me shku ka Allahu, du me mritë Allahu a munët me mor valigje dhe furnizim dhe munizm kam, nuk munët dhe nuk existon teorije cilat dërgon me kilometrat e zoti gjellewala a e dinim se shumë është largë te vërë largë studimet, studimet e njerëzët e se të studiojnë qilin dhe hanën dhe dilin dhe yjet ata ata të binë më një deregje të vogëlsijës dhe të sasi së vogël që a e ka një rio është e pa e pa logaritme e pa logaritme se sa jemi lartë neve zotit e bare kjo vëtë ala vetëm nëse banë krasimën mes neve dhe yjeve të para të qilit tonë janë me cindra kilometra dhe mija kilometra lërksime në eve, dhe nëse kalëm të Hana, me mija kilometra, dhe nëse kalëm të Dijoli, dhe nëse kalëm të Siriusi, dhe nëse kalëm të Jupiteri, dhe nëse kalëm të disa yjë dhe shumë matë mdoja, dhe nëse kalëm Qijoli në dytë kalëm atje, dhe nëse në gjitim dhe, dhe më lartë, djetartë abstenojnë, abstenojnë, frenojnë, s'ka më natër më shkujë. Dhe, është një yll i cili është larg neve 2 miliardë e 800 milionë kilometra 2 miliardë e 800 milionë kilometra paramendojë shtat katçijeit Allahu te barekuhu te ala paramendojë se ma shtat katçijeve ka thënë Muhamedi alayhi salatu vesselam është një ujë i ngrohtë si a din funin për dash Allahu xheloa ala paramendojë se aty është edhe një pemë tjetër Të cënë e kamë mërije Muhamedi Alehi Salatu e Salam Dhe Gjibrili është nalë Ka thonë unë e smuj me shku mëna tonë Shkoti të zotë i jotë Pastaj është arsh i Allahu te bareke E arsh i Allahu gjellu ala është kriisa Ma e madhe Allahu te bareke Ma e madhe Allahu te bareke Ka thonë Arrahmalu Alel arshis të va E zotë i kitë kriisave I kitë botrave Nëmbi arshë Qëndronë E Allahu të bare, kjo vë të hala. Ta shkëtha u të masë, ku jenë anë. Andaj, mes Allahu dhe neve, humbët malësia. Humbën kilometrat. Humbët fjala larkësi dhe malësi larkës, dhe kilometrë dhe metrë. E ku në besë mina? Ku në besë mina? Qysh me shku të Allahu në këtë formë? Qysh me shku të Allahu? Këtë? Aeroplanat në bidhët mi kilometra, fillojnë me, me ndi shtipje të madhe dhe shripin të poshtë. Së më në banalë. Shka mundësi Allahu ka të regu për disa aeroplanat tjetë Dhe srat janë kriesa për gjinët Ka thëna ta tentojnë Nasi lajna Nuk i lajnë ato Shushim, Me kilometra nuk shohet e zoti Tha Jahja ibn Muad Te Allahu shkohet bil kulup Me zemra A dhe tha Allahu të barek e vëtara In në ekrame kum Indë Allah jet kakum Te Allahu mërin mas shveti Dhe mojt mësht Mëarritorit e Zotit juaj, i cili është ai i cili e ka takvallëkun më të madh. Ai ka takvallëkun më të madh. Andaj musliman vepësimtar i nderuar, te Allahu te bareke ve taala nuk shkohet me peshqore të kësaj bote. Nuk shkohet me kandare të kësaj bote. Ed vetëm ia peshore, të cilat dhe vetëm ia shenja rrugës, e cila neve na çon te Allahu, ana do e mos kena me shku te Allahu xhellal ve ala. Osht rruga në përmjet librit të zotit është rruga në përmjet librit dhe cilë na e ka shpigu Muhamedi alai salatu e salam dhe është jetë e ti i begatshme hadithet e ti i te begatshme e lusim Allahun të barëk që Allahu u gjellëvala me na e dhuru dhe me na furnizu me takvallëk i cili na i mrim të Allahu të barëk e lusim Allahu u gjellëvala që Allahu të barëk e lusim Allahu u gjellëvala na jeb zemra me të cilat e arrim ibadetin dhe arrim në shtrimin me të cilën nada Allahu tebaraka ve teala elusim Allahu jelle wala inshallahu tanqrit vet dijen ton elusim Allahu tebaraka ve teala qe Allahu jelle jalaluh namushiram me mushirna tina na yat dijen gadia etina elusim Allahu tebaraka ve teala qe Allahu musliman kudisana Allahu tindihmon getimat musliman Allahu te mashiron aqulu qouli hada wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu inohu huval ghafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin